Ein deutsches Märchen. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Vor langer, langer Zeit war in einer kleinen Stadt einem armen Bauernpaar großes Glück beschert. Ein Sohn wurde ihn mit dem Zeichen des Zepters hinter seinem linken Ohr geboren. Dem Jungen wurde Großartiges prophezeit. Er würde Glück und Reichtum nicht nur seinen Eltern, sondern der ganzen Stadt bringen. Es wurde auch angenommen, dass er, sobald er alt genug ist, mit der Tochter des Königs verheiratet sein wird. Sie waren dazu bestimmt, zusammen zu sein. Das Paar war überglücklich. Als der König aber von dem Jungen erfuhr, war er sehr wütend. Wie konnte der Sohn eines Bauern seine Tochter heiraten? Eine Prinzessin. Er verkleidete sich als reicher Grundbesitzer und ging zum Haus des Bauern. Er log darin, kinderlos zu sein, und bot den Eltern zwei Säcke Gold als Gegenleistung für ihr einziges Kind an. Das Paar dachte eine Weile nach. Sie lehnten das Gold demütig ab, stimmten aber zu, den Jungen abzugeben. Sie wussten, dass sie zu arm waren, um ihrem Kind das zu geben, was es verdiente. Der König setzte den Jungen in einen unbemannten Wagen, der die Stadt verließ. Er wollte den Jungen von seiner Tochter fernhalten. In dieser stürmischen Nacht dachte der König, dass er das Schicksal geändert hätte. Aber das stimmte nicht. Eine Weile, nachdem der König gegangen war, wurde das Kind von einem einfachen Mann gefunden. Er und seine Frau hatten keine Kinder, Sie nannten den Jungen Leo und beschlossen, ihn als ihren eigenen zu erziehen. Jahre vergingen und Leo wuchs zu einem aufgeweckten kleinen Jungen heran. Einmal, als er durch den Wald ritt. Entschuldigung, Herr, kennen Sie den Weg zur Stadt Hawks? Oh, das ist einfach. Biege einfach nach links von diesem seltsamen Baum ab. Und dann? Nein, wie kann das sein? Ich hatte ihn doch weggeschickt. Sobald er alt genug ist, wird er mit der Tochter des Königs verheiratet sein. Nein, ich werde nie zulassen, dass er meine Tochter heiratet. Was mache ich jetzt? Halt, ich habe eine Idee. Also, hör zu, Junge. Ich habe eine sehr dringende königliche Botschaft, die der Königin im Palast überbracht werden soll. Würdest du mir helfen? Es ist sehr, sehr wichtig. Und also, öffne bloß nicht den Brief. Oh, ich verstehe, Eure Majestät. Ich werde den Umschlag nicht öffnen. Ich werde jetzt sofort gehen. Oh, bitte, tu es. Je früher du ankommst, desto schneller wirst du deinem Schicksal gerecht. <lacht> Leo begann seine Reise. Ihm war zu diesem Zeitpunkt nicht klar, dass seine Suche erst begonnen hatte. Er ritt stundenlang. Der Palast war nur noch wenige Minuten entfernt. Aber plötzlich erschien eine Schlange vor dem Pferd. Billy, bleib ruhig! Was machst du mit mir, Billy? Billy, hör auf! Als das Pferd stehen blieb, war Leo tief im Wald, weit weg vom Palast. Glücklicherweise fand er ein kleines Haus. Er stieg von seinem Pferd und klopfte an die Holztür. Hallo, mein Name ist Leo. Ich war auf dem Weg zum Palast, um eine wichtige Nachricht zu überbringen. verirrte mich aber auf dem Weg. Könnte ich bitte hier übernachten? Hm. Es ist ein schönes Haus. Danke, dass du mich hier bleiben lässt. Du scheinst nicht zu wissen, wer ich bin. Oh, das tue ich. Du bist Ginger. Die Leute in der Stadt haben große Angst vor dir. Man sagt, dass du Häuser ausraubst. Sehr lustig, weil keiner genau zu wissen scheint, welches Haus genau du ausgeraubt haben sollst. Weil ich es nicht getan habe. <lacht> Jedenfalls, egal was ich sage, die Leute werden mir nie glauben. Es ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie ich aussehe, die sie verängstigt. Aber warum hast du keine Angst vor mir? Nun, ich liebe Menschen. Aber ich höre mir nicht alles an, was sie zu sagen haben. Sie sagen Dinge über diejenigen, die sie nicht mal kennen. Ich meine, du hast einen Fremden für eine Nacht in deinem Haus wohnen lassen, nicht wahr? Ich denke, das ist großzügig. Ginger war schockiert. In all den Jahren war noch nie jemand nett zu ihm gewesen. Leo aß etwas und ging direkt ins Bett. Ginger fand es seltsam, dass ein Zivilist gebeten wurde, eine königliche Botschaft zu übermitteln. Er bemerkte den Umschlag in Leos Jacke. Neugierig beschloss er, ihn zu öffnen. Der Träger dieses Briefes muss sofort für immer in den Kerker geworfen werden. Warum sollte der König so etwas verlangen? Der König ist im Herzen böse. »Leo hat das nicht verdient.« Ginger zerriss den Brief. Er schrieb eine neue Nachricht auf ein frisches Blatt Papier, steckte es in den königlichen Umschlag und legte es wieder dahin zurück, wo es vorher war. Am nächsten Tag, als Leo den Palast mit dem Brief erreichte, »Der Träger dieses Briefes sollte sofort mit der Prinzessin verheiratet werden.« Ruf Prinzessin Bella bitte. Bella, dein Vater wünscht, dass du diesen jungen Mann heiratest. Stimmst du zu? So wie es das Schicksal wollte, als Leo und Bella sich ansahen, sie hatten sich sofort verliebt. Ich möchte ihn heiraten, Mutter. Die Königin war sehr glücklich, Die Hochzeit fand am selben Tag statt. Leo und Bella waren sehr glücklich. Aber nicht lange. Als der König zurückkam, war er wütend, als er herausfand, was passiert war. Aber es war zu spät. Leo war jetzt ein Prinz. Der König konnte unmöglich seinen Schwiegersohn in den Kerker schicken. Er überlegte sich einen neuen Plan. Oh, mein Herz zerbricht. Ich weiß, dass ich dir das hätte sagen sollen. Aber die Prinzessin ist verflucht, an ihrem siebten Hochzeitstag zu sterben. Nur, und nur eine Sache kann sie retten. Die drei goldenen Haare des Teufels. Ich kann dich nicht zwingen, zu gehen. Ich werde gehen. Ich werde nicht zulassen, dass meiner Frau etwas zustößt. Ha! <lacht> Leo winkte seiner Frau zum Abschied. Sein Weg zum Teufel führte ihn zur nächsten Stadt. Als er versuchte, hineinzugelangen, hielt ihn der Torwächter auf. Wenn du teilnehmen möchtest, löse dieses Rätsel. Sagt mir, warum der Brunnen unseres Herrn, der uns einst Wein gab, uns nicht einmal mehr Wasser gibt? Leo überlegte. Hm. Ähm, ich kenne die Lösung für dein Problem, aber ich kann sie dir im Moment nicht sagen. Siehst du, ich bin auf einer sehr, sehr wichtigen Mission. Und mir wurde gesagt, dass derjenige, der mich zwingt, alle Fragen zu beantworten, bevor ich meine Suche beende, in eine Ziege verwandelt wird. Was war nochmal deine Frage? Hat es etwas mit einem Springbrunnen zu tun? Ja. Nee. Äh, <lacht> Warum die Eile? Warum gibst du mir nicht die Antwort auf dem Rückweg? Hm. Oh, sie sind der Großzügigste. Danke, Sir. Leo ging weiter und kam zu einer anderen Stadt. Der Torwächter fragte ihn, Sag mir, warum der Baum, der einst goldene Äpfel trug, jetzt nur noch Blätter hat? Leo gab ihm die gleiche Antwort und der Pförtner ließ ihn gerne rein. Gerade als Leo dachte, dass die Reihe von seltsamen Rätseln vorbei sei, stieß er auf einen Fährmann, der ihm ebenfalls eine Frage stellte. Ich werde dich auf die andere Seite bringen, aber sag mir, ich fahre jeden Tag Leute hin und her, ohne dass sich meine Arbeit oder mein Leben verändert. Wie kann ich damit aufhören? Leo seufzte und erwähnte die Ziege gegenüber dem Fährmann. Der Fährmann dachte natürlich, dass es besser ist, ein Fährmann auf Lebenszeit als eine Ziege zu sein. Er überführte Leo auf die andere Seite und winkte ihm zum Abschied. Leo erreichte schließlich die Höhle des Teufels. Draußen sah er, dass jemand versuchte, Mangos von einem Baum zu pflücken. Oh, sorry, es tut mir so leid. Ich werde diese Mangos nicht anfassen. Ich verspreche es. Was? Du bist nicht mein Enkel? Puh, ich dachte, es wäre der Teufel. Warum bist du hier? Der Teufel ist dein Enkel? Oh, sehr gut dann. Könntest du mir sagen, wo er ist? Ich habe drei Rätsel für ihn. Leo erzählte der Großmutter des Teufels seine ganze Geschichte. Was? Der König sagte, dass die drei goldenen Haare des Teufels den Fluch aufheben werden? <lacht> der König scheint böser zu sein als mein Enkel selbst. Du unschuldiger Junge. Dein Schwiegervater will, dass du in Schwierigkeiten gerätst. Deshalb hat er dich hierher geschickt. Warte, kann das sein? Da kommt der Teufel. Ich würde gern sehen, was er mit dir macht. <lacht> Leo war ein kluger Junge. Er dachte eine Weile nach und machte einen Pakt mit der Großmutter. Die Großmutter sollte Leo retten und die Antwort auf die von den Torwächtern und dem Fährmann gestellten Baumrätsel erhalten. Im Gegenzug würde er dem Teufel nicht erzählen, dass seine Großmutter versucht, Mangos zu essen. Hm, du bist klug. Abgemacht. In Ordnung. Die Großmutter des Teufels verwandelte Leo in eine Ameise und steckte ihn in ihre Tasche. Als der Teufel kam, war er so müde, dass er sofort einschlief. Ah, Nana, was machst du da? Oh, welch, welch schrecklichen, schrecklichen Traum ich hatte. Ich träumte, dass es einen Brunnen gibt, in dem einst Wein war. Aber jetzt hat er nicht einmal mehr Wasser. Das liegt daran, dass unter dem Brunnen eine große Kröte lebt. Jemand muss sie vertreiben. Dann fließt auch wieder der Wein. Gute Nacht jetzt. Nach einer Weile, als der Teufel fest schlief, zog seine Großmutter ihm ein weiteres goldenes Haar heraus. Was jetzt? Oh, noch einer. Es gibt diesen schönen Baum, der goldene Äpfel trug. Und jetzt hat er nur noch Blätter. Baum! Eine Ratte nagt an seinen Wurzeln, Nana. Jemand muss die Ratte vertreiben. Oh, in Ordnung. Schlaf wieder ein. Ich versuche auch wieder zu schlafen. Nein, ich weiß, du ziehst mir wieder an den Haaren. So, hier ist es. Jetzt habe ich keine Haare mehr, die du ziehen kannst. Bist du glücklich? Hm, nun, ich habe noch ein weiteres Rätsel. Was denn noch? Hm, warum kann der Fährmann nicht aufhören, Menschen hin und her zu befördern? Aber er will es nicht mehr. Wie hört er auf damit? Das liegt daran, dass das Ruder verflucht ist. Er muss sein Ruder an jemanden übergeben, um davon befreit zu sein. So kann ich jetzt wieder einschlafen. Oh, uh, natürlich, gute Nacht. Die Großmutter verwandelte dann Leo wieder in seine menschliche Gestalt und übergab ihm die drei goldenen Haare. Leo verbeugte sich vor ihr und ging schnell, bevor sie ihre Meinung ändern würde. Hast du die Antwort? Natürlich habe ich das, aber zuerst ruderst du mich rüber. Sobald ich auf der anderen Seite bin, werde ich dir die Antwort geben. Der Fährmann tat, was ihm gesagt wurde. Übergebe jemandem das Ruder und du wirst frei sein. Auf Wiedersehen. Auf dem Rückweg traf er den zweiten Torwächter. Mein Freund, es gibt eine Ratte, die an den Wurzeln des Baumes nagt, weshalb der Baum keine goldenen Äpfel trägt. Glücklich ging der Pförtner zum Baum und scheuchte die Ratte weg. Der Baum trug sofort goldene Äpfel. Darüber erfreut, schenkten sie Leo zwei Säcke Gold. Nun war es an der Zeit, die erste Frage des Pförtners zu beantworten. Unter dem Brunnen lebt eine große Kröte. Wenn du sie verscheuchst, wird der Brunnen wieder Wein geben. Oh, was für ein prächtiger Brunnen es war. Auch diese Stadt belohnte Leo mit vier Säcken Gold. Leo nahm seine Belohnung an und ging zum Palast. Als der König sah, wie Leo sich mit Goldsäcken näherte, war er von Gier überwältigt. »Oh, oh, mein Schwiegersohn ist zurückgekehrt. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Sag mir, wo hast du das Gold gefunden?« Leo aber wusste ja jetzt, wie böse der König war. Es gibt einen Fährmann auf dem Weg zum Teufel. Alles, was zu tun muss, ist, auf sein Boot zu steigen, sein Ruder zu nehmen und schnell auf die andere Seite zu rudern. Dort gibt es Felder voller Gold. Der König eilte zum Fährmann. Ohne nachzudenken, nahm er dem Fährmann das Ruder ab. Der Fährmann tanzte vor Freude und ließ den König ganz allein zurück. In der Zwischenzeit fand Leo alles über seine echten Eltern heraus. Sowohl das Brautpaar als auch das Paar, das sich um ihn kümmerte, wurden in den Palast eingeladen. Die Prophezeiung erfüllte sich. Leo brachte Glück und Vermögen in die ganze Stadt. Und was den gierigen König betrifft, so wird angenommen, dass er immer noch hin und her fährt, ganz allein. Denn niemand wagte es je, das Ruder von ihm zu übernehmen. Ende